Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen: Tag der offenen Tür im Nordertor, Einbruch in Bücken und spitzen Spitzenduo gibt sich keine Blöße. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Limburg und den Landkreis. Zum Erhalt von Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung stellt die Bundesregierung in diesem Jahr 6 Millionen Euro zur Verfügung. Es handele sich um steingewordene Zeugnisse unserer Geschichte und unserer kulturellen Identität, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Montag in Berlin. Über das Denkmalpflegeprogramm national wertvolle Kulturdenkmäler werden in diesem Jahr 40 Vorhaben gefördert. Dazu gehört auch das Kloster Lokum. Bis 2015 konnten 640 Kulturdenkmäler mit einem Gesamtvolumen von rund 365 Millionen Euro in ganz Deutschland. erhalten und restauriert werden. Das Stadtteilhaus im Nienburger Nordator öffnet ein erstes Mal seine Türen. Am kommenden Freitag kann sich von 15 bis 18 Uhr jeder Interessierte ein Bild vom ehemaligen Fahrhaus machen. Sozialarbeiterin Gesine Schöning freut sich auf zahlreiche Gäste und weist auf ein buntes Programm hin. Am Freitag zeigen die Kinder der Entdeckermäusegruppe ihr in monatelanger Anstrengung entstandenes Modell der Kalotastraße, so wie sie früher mal ausgesehen haben könnte. Die Mädchengruppe wird Kuchen und selbstgebackene Waffeln und Getränke verkaufen. Das Kombiprojekt wird ein Mitmachangebot im Garten vorhalten, also insbesondere die Garten-AG. Und äh, ansonsten gibt es Möglichkeit zu gucken, zu sprechen, zu staunen und zu entdecken. In dem Zeitraum von Sonntag 23 Uhr bis Montag 6.30 Uhr kam es in Pücken zu einem Garageneinbruch im Bereich der Straße Dedendorf. Die bislang noch unbekannten Täter durchkniffen das Vorhängeschloss. Sie entwendeten zwei Kanister mit Kraftstoff, den sie unweit des Tatortes in ein Fahrzeug umfüllten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoja zu melden. wir Willkommen zum Sport mit Philipp Kessler. Das Spitzenduo in der Fußballkreisliga gab sich am Wochenende keine Blöße. Sowohl der zweiplatzierte TSV Eistrup gewann seine Partie gegen Stöckse mit 6:1 als auch der Spitzenreiter Münchner Hagen. Der VfL bezwang schließlich Nenndorf mit 2:0 und revanchiert sich somit für die Hinspielpleite. Ein wichtiger Schritt im Titelrennen betont Spieler Storjans Naunov. Ja, für uns war wichtig, dass wir heute die drei Punkte holen. Und muss man sagen, 20-100%-ige haben wir gehabt und haben wir nicht genutzt, wie immer. Aber heute war 2-0 ganz wichtig für uns. Die weiteren Spiele in der Übersicht. Scheierberg bezwingt Liebenau mit 3-0. Rehburg und Husum trennen sich 3:3 3 unentschieden. Kreuzrug-Hudestorf unterliegt Interkomata mit 2:3. 3 Der ASC Nieburg gewinnt mit 2-1 gegen Hasbergen. Leselokum ebenfalls 2-1. Und Rodewald und Serbenhausen Ballge kommen nicht über ein 1-1 hinaus. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.